اندل سن اندل سن اندل سن سن السيد ابن رضعي الانصار رضي الله عنه انا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله بصدق الله عليه وسلم راكوا نشهدوا قسابه وقتاده اسبرسوا الله بصدق صلى الله لا يمسكن لا يمسكن احدكم Zekereu bjeminehu wa huwa neka nikako neko od vas ne drži svoj polni organ desnom rukom a on mokri znači prilkom mokrenja neka nikako niko od vas ne drži svoj polni organ desnom rukom nasava kadisa vola yatemesah min al khala'i bi minhi i neka se ne nečisti na ne prilikom odlaska u uhalu vtc sa desnom rukom i još treća stvar wala yatanefes fil ina i neka ne diše tanefus znači diša i neka ne diše u posudu iz kojoj po, pije naravno znači znači u ogledisu pomenute tri stvari faci znači, opće značenje hadisa. Ja spomenu ti tri stvari, koje je tri stvari. Prvo ne ne desnom rukom, ne, držanje, ne držanje polnog organa desnom rukom. Ovo na, na je naravno odnos na muškarce tako? Ee ne polnog organa desnom rukom. Drugo ne otklanjanje ne sa polnog organa desnom rukom sa polnog organa ili sa, sa kubula ili sa dubora znači sa uh, sa dubure ili sa polnog organa, sve jedno, jedno je to isto se odnosi. Uh, smisa od toga, što, što ima smisa desno ruku? Zato što desnom rukom jedemo. Ako jedemo desnom rukom i pijemo, a desnom rukom očistimo se, uh, mogućnost je znači da ostane tragova nešto od neđaseta na desnoj ruci, a onda poslije koristiti desnom ruku za jelo. Pogotovo ako desnom rukom još Vi znate, praksa je bilo kod Asaba da su jeli desnom rukom šta? Pa su stavljali desnom ruku u hranu, kačili hranu, da su sa tri prsta. Pa su čitavom rukom jeli. E, zamislite sad, s tom rukom se opereš i onda sad tom rukom jedeš. I još na kraju, po tekstu Hadisa, dadneš svoje prste da ti neko obliže. Kako došlo u Hadisa. Ako ne možeš ti da obližeš, da dadneš nekada. Tako je došlo u Hadisa. Vi, vi znate za taj Hadisa? Ako obliži prste, kaže ako ti ne možeš da obližiš fel, fel, juk, jel atahadom kad neka neko drugi ti obliži prste Adi se bohari muslim Treća stvar koja je spomenuta da ne diše u posudu Smisa da ako diše u posudu znači da izađe iz usta nekakvi ovi, ovi što su sad otkrili na nekakve viruse, bakcile, nešto tamo što ne vidimo, osim s mikroskopama to izađe iz usta, pa odi u posudu pa neko drugi nakon tebe koristi z gadijšmu. Im napravišmo da prenese nekakve epidemije i to nešto isto. Uglavnom ova hadis ukazuje znači uopšteno na to na znači o tome kako šerijat vodi od računa o tome da za propisima da se radi ono samo što je hajra čovjeka i da se čovjek loni oni štetni stvari koje štete čovjeku. što vodi u, u štetu i fesadi ne radi. A onda ovaj hadis ima jedan drugi problem. To A to je da li je ova zabrana kad došlo hadisu. Pa sam pročitao da je velao: "Um si kenne neka nikah eh neka nikako neko od vas ne uzima desnom rukom ovaj svoj, svoj polni organ." Значи, znači, znači nikak, znači ne, ne, ne pada pa da A onda su se je načuvali toga jeli ova jeli ova ova ova zabrana zbog toga što je da, ukazuje da je haram ili makruh. Uh, u tome da se drži polni organ da kože na no, ovde, i znači i puni organ i ovo je što spomenite ovde cišćenje desnom rukom i disanje. A imamo hadi, hadis kod Abu e Davuda da ovo je mutefekonali kod Hadisa Abu e Davuda je došlo i puhanje. Jer dosadan hadis dodatak. Wala yanfukh fihi, da ne puše u u, u piče koje se pije. A ovde imamo disanje. Nači a puhaanje znači još gori od isanja. Ovdje je do zabranja, došla zabrana, došla je zabrana, da li je haram to je druga stvar. Zašto je, znači po vanjskom značenju hadisa ukazuje se je, ukazuje na to da je da je haram. Što? Je? Zato što je došla zabrana. I osnova iz usul fika kada dođe u nekom hadisu da se nešto zabrani, ne možete to učiniti, to ukazuje da je to haram. Osnova je tako. A onda ima od sada druge strane da je džumhur učenjaka da je ovo sve mekruh, da nihara. haram. Džumhur učenjaka ovog umeta je da je ovo mekruh, a da ni haram. I da je ovo izrečeno sa ciljem odgojnim. Da se muslimani odgoji kako da se ponašaju, kako da se čisti. Vradi korisi svoje. Što znači ako bi čovjek prekršio ovo, ne upada u haram po džumhur učenjaka. I tu je bliži stav je bliži stav da je, ovo, da je ovo mekruh nego da je haram. Da je čovjek zgrješan ako ovome, ovome namjerno drugačije uradi. Glavno znači, iz hadisa se razumije srediči stvar. Znači, zabrana držanja polnog organa desnom rukom. E, zabrana čišćenja neđaseta sa polnog organa ili sa, sa, sa, sa dubor i sa stražnice desnom rukom. Zabranja disanja u posudu. Znači, te tri stvari na ukazuje Hadis. Ta zabrana, znači povećinu čenjaka, je na kerahijet, a ne daje haram. Čovjek ima grijev. Uh, hadis ukazuje na to da, da musliman, ako je ovo spomenuto prilikom obavljanja nužde ili pijenja, što ukazuje da uopće musliman treba da se kloni nečisti stvari. Gdje god je nekakva nečistoća, da se kloni toga. Gdje ima nečistoće, neđaseta... Prljavi stvari, ne mora znači uvijek neđaset, to je onaj šerijski neđaset, nešto je prljalo, ružno, ogavno, treba to skloniti. Poslanik Salavna sa Svema Uvredostavnija, gdje smo vidio je ne, da je neko pljunuo na zid od meščida. Pljuvačka je čista, po ić mavučenjaka. Pa je on došao pa je pa je onaj, očistio, svojom određu očistio tu pljuvačku. Iako je ona čista, Što zato što je ogavno ona ograni ljudi ne voli da vide ružna i tako dalje. E tako isto. Znaci to ukazuje znači znaš što je što, je ljudima, što se ljudma gadi što ga ne mora biti da znači da je znači da je, je, je u šerijatu, to treba skont, treba očistiti. Jedno je jel ti neispravno klanja tu tome ili na tome, a drugo je da, je da je to ljudima ga vežljivo da je ružda treba skontiti. Takođe hadis e, govori o tome o, o šerefu, odnosno da je plemenitija, bolja i vrednija desna strana od lijevej strane. Što je poznato u drugim hadisma, govorili smo spomenjali, doći nam ti hadisi. I da je znači, desna strana, desna ruka, desna noga, da imaju prednost nad lijevej strane, lijevom rukom, lijevom nogom, i u abdestu, i u činjenju svemu ono u šeref, i doćemo i pastit ćemo te stvari za koje imam jasne šrijatske tekstove. A onda, da se tu analogijom pravi kijas i na ostaloj stvari? Skupina čenjaka kaže pravi i skupina čenjaka kaže ne pravi. U koje druge stvari? Da je mu steha brezat nog na desnoj ruci. Nemo hadisa za to. Prvo na desnoj ruci pa na lijevoj ruci. Da desno noci pa ne da. da. to nema dokaza. Da se može analogno da se vrši kijas na ovo što je ovdje za sa desnu stranu. Da je šeref u je sve nešto plemenito dobro se radi prvo desna strana pa lijeva. Kao što je u što je u Gusu, što je u ovaj učišćenje ako je prljao prosradan strani srani tako dalje. Na ne otvaramo temu. U glavnom odan znači, ukazuje da da šerijat uopšteno vodi računa o čistoci. Znaci ovi, ovi hadisi koji govore pojedinačno određenim propisima za za taharet za, za ovaj gusul i tome slično i otklanjaju određene džaseta govori uopšteno znači da šerijat taj koji postiče na, na, na vođenje računa o čistoci. Da se vodi o tome. A mi je možemo se time pohvaliti, tako u našim krajevama. Naše hanome su čiste, čistunice i voli da budu čiste i da čiste. I to je pozitivna stvar. Sve do ondje dok ne provođe u bolest i mahanu. A zna prijeći bolest i zna biti bolest, mada sto ređi primjeri. Da osoba postane bolesna. To zaista zna biti belaj. Tova osoba kada dođe i sam gleda, aha ima video ovdje, ajmo krpa i čisti. I šta god gleda, neko radi, on gleda kako da očisti. Djecu istira napolje, čim može si kuće istiraj napolje, što da ne prljaju. Čita danas su djeca napolje, da ne prljale, uvijek čista čista kuća i bit će čista i zato što djeca napolje. O, da bilo čista ružina. Znači, čišćenje zna bit bolest, i tu je belaje. Treba biti čisto, ali ne bolovati od toga. Naravno, svako preterivanje, svaka krajnost, krajnost je a, po pitanju šerijata, znači sporna stvar. I zato ono kad kažemo zlatna sredina, zlatna sredina, ono što se slaže sa šerijatom znači, krajnost nije suprotna, ni nije ona, ni jedan ni druga nije pojeinja u šerijatu.